Okej, välkomna till ett nytt avsnitt av Abit och avsnitt 27. Det här är Niko tillsammans med Färnan Yves ja, och Danne. God dag, god afton, god middag. Mm. Allt bra med er? Ja, jo. Ja, då oss. Själv då? Jo, oh. har legat och låtat med idag. Jobbade kväll Fänt. igår så har blivit en hel del Witcher idag men eh, vi hoppar in på vad vi har nördat så börjar jag. Ja, absolut, kör på Oh, nu jävlar ja. mm. eh, Som sagt, ganska mycket witcher har det blivit Jag trodde att hela första uppdraget var att hitta Ciri en i spelet jag Tänkte, skit bra. Nu har jag precis hittat henne, nu är spelet slut Nej Sen fortsätter spelet, så nu har jag fortsatt Men nu tror jag att jag börjar närma mig det riktiga slutet Det är det här klassiska, man ska, man ska samla ihop trupperna och gå ut efter The Big Bad Wolf mm. Så det är Snart är jag nog färdigt. Den håller på här pausat i bakgrunden. Så det är alldeles strax klart med det tror jag. Göt. Sen har jag förberett och spelat Dungeons and Dragons inför helgen och i helgen. Vad var det i lördag? Spelade vi började klockan 12 och slutade kvart i två på en... Ja, tolv på dagen, kvart i två på natten. Så det blev en liten sektion. Ja, eh, Speldel har jag också spelat Blue Kid 2. Jag gjorde en 15 minuter game gametime. Ett litet eh, Halvbarnsligt Mario-aktigt Spel som inte var alltför roligt Och sen så Har jag och, jag och en Polare liksom, Vi har pratat ett tag att Börja spela Warhammer igen Fantasy, och så började vi kolla upp Vad som hänt i Warhammer-världen Och märkte att Warhammer Fantasy finns inte längre Utan nu är det Warhammer Age of Sigmar som är det nya Så nu ska vi testa det istället då alla regler och allting fanns att tanka ner på deras hemsida gratis. Så det kommer väl testa i helgen som det verkar. Så det ska bli kul att testa det igen. Så nu håller jag på att måla för fullt. Så det har inte blivit allt för mycket tv-spelande utöver det Witcher jag har hunnit med. Mm. Danno då? Eh, Borderlands, fortsatt eh, med det. Eh, avklarat två av sex stories. <laughs> Okej. Okay. Oj. Ja. Är det uppdelat i ett kapitel Eller är det olika eh, karaktärer? Nej det är DLCs Jaha det är så det är olika, eller, mm. ja, Från början så är, jag tror jag det är Original så jag tror jag det är tre olika slut mm -hmm. Eller olika stories Och så är det tre DLCs Som man kan avsluta Så det är eh, Två av sexen så länge Ja ah, nice Yes Fan då. Eh, eller var du klar? Ja, jag tänkte bara säga mm. Själva huvudstorien är, är avklarad nu Så att nu vet jag hur det spelet slutar ja, ja. Vilken är Borderlands 1 eller 2? 1 1 Nice Du har Sjukt spelat 2 förut? Eller, eller Nej, förutom? jag har faktiskt inte det det är, det är det som kommer att bli så roligt nu Ja, precis Blir det Tales of Borderlands 1 då? Från eh, Telltale Games Pre-sequel först tror jag ja, ja. Mm. Så vi får, se. vi får se Trevligt, trevligt mm. Fan då, vad har du gjort? Mm. Ja, från den här veckan har inte spelats så jävla mycket faktiskt. Det har inte blivit så mycket, inte mycket spel men däremot så har det blivit en hel del läsande. Okej. Okay. Och som jag glömde att säga förra gången att jag ser fram emot. Uh -huh. Jag är ganska säker på att jag glömde det åtminstone. <laughs> att, att det kommer ut den här nya serien med Spider-Man Deadpool och att den kommer i onsdags. Ja, om du har pratat till mig om det så du kanske ja. inte nämnde det där. Men ja. Nej, jag fick för mig att jag glömde nämna det. Och jag, jag, vi, självklart, så det såg jag ju fram emot. Eller ser fortfarande, för det är ju flera nummer som kommer. Mm. Men, eh, så det, och det numret köpte jag direkt. Så att, och det har jag läst riktigt, riktigt bra. Alltså? Mm. Mycket humor antar jag. Ja, det är det. Och mycket konstig humor. Den, den börjar verkligen så här mitt i kaoset. De sitter ihop lindade i spinnelmannens egen spindeltråd och liksom hänger i typ jävelens hand nästan och ja, så går, utgår det därifrån sen så här med tillbakablickar och allt det är jätte jättebra, jag ska inte avslöja allt för mycket eftersom att den är väldigt väldigt ny hela serien så att säga mm. så att nej, den tycker jag man skulle gå in och kika på om man tycker om, i alla fall om man tycker om Deadpool, spindelmannen vet ju inte så mycket om hur hans serie hur hans serie och hans ja, hur, hur den är att läsa så att, men nej, det tycker jag man ska läsa på mm Annars har det faktiskt varit väldigt lite sånt F från min sida. Så att jag, har inte gjort, nej, jag har inte gjort så mycket med än det faktiskt den här veckan. Nej, precis. Nej, du var ju hos mig och spelade lite Dinos and Dragons, men utöver mm. det så var mm. det inte. Det så. men så. Ja, men innan vi hoppar in på nyheter så tänkte jag ta upp en liten grej här. Mm. Jag kommer ge ut lite koder under avsnittet. Eww. Eww. Och nu tänkte jag ut en kod till det här BlueKid2 som jag testade, det här som inte var så jättebra men den som vill testa kan få det här i alla fall. Det är stora bokstäver och koden lyder så här det här är på Steam W6C2A-A9HVL-VWZAP Först i kvarn har BlueKid2 Jag har två koder till men det tar vi lite senare. Det kan ju ja, ta i slut om inte annat. Ja, jag tar det lite mm. random så får ni se. Precis. precis. Är det nu du och jag ska sitta med Steam uppe samtidigt. Då ner att du kan få Blue Kid. Mm. Jag lovar. Du kan få mitt om jag hade kunnat ge bort det också, men det är inskrivet ja. redan. Precis. Jag, hade ju, jag har ju Lootcrate och så uppgraderade jag mitt, vad heter det, Lootcrate till ett år. Mm. Och samtidigt som jag gjorde det, jag gick in, kollade som det inte hade skickats. Nej, avbokar och klickar in ett nytt ett år. På någonstans medan att jag har avbokat och <går> att jag har kollat <går> min mejl, gått in på avboka så har <går> jag ett extra loot crate skickat. Så jag har två December loot crates. Så det kommer delas ut lite priser under året därifrån och lite grejer. Så Men koderna är ju tid på så de tänkte att de skickar iväg på en gång. Lika bra. Ja, nyheter då Absolut mm, där. Första nyheten jag har är att Indiespelet Firewatch från Campos Santos som släpps till PC och PlayStation 4 den 9 februari verkar för, vad heter det storyn vara mellan 5 och 6 timmar mm. Det säger i alla fall Neil, äh, Nils Andersson som är program äh, vad ska jag säga? designer och programmeraren Uh, I en intervju så säger han så här Han får frågan How many hours of gameplay do you reckon players will get out of the game on average? It's pretty hard to say Since there are actually quite a lot of off the beaten path Areas in the game that players won't have to visit On average I say maybe 5-6 hours uh, When I play it, it feels comparable to uh, A length of trilogy of movies or a TV miniseries så det ja, vi får se vad prislappen hamnar på Jag är ju sjukt på det här spelet. Och ja, 5-6 timmar, ja, det är väl ett kvällspass när det är färdigt. Så. Vi får ja, att, att det blir är ju ett indiespel. Så. Precis, och då, det blir ju inte de här 6-700 kronorna utan, ja, mellan 3-400 skulle jag kunna tro att det blir då absolut 5-6 Jag tror inte, fem, jag tror inte en ens, ens att det blir det. det faktiskt, så. Som ska är det ett så pass kort spel som typ 199 spänn? Och för 200 spänn är ju 5-6 timmar lätt värt det Kan jag tycka ja, ja, ändå. Jag tycker inte att det ska vara högre Nej, Jag tror att det kommer bli mellan 3 400 Och jag kan se mig köpa det Men som sagt Det är också så här Ett indiespel ja, Det kanske, väntar man ett tag Kanske kommer ut på Playstation Plus gratis ja, Väntar man Steam ett tag sale. Kommer Steamrea precis mm. Där kommer skit snabbt upp Så vi får... Se hur det blir, men jag kommer nog skaffa det direkt när det kommer. Ja, och ingen är förvånad över det. <laughs> <laughs> eh, Oculus Rift har nyss öppnat eh, förhandsbokningar på sitt VR-headset. Och vi har nu fått prislappen på det. Och det blir 699 euro. Och i runda slängde det 7000 kronor. Ja, mm. vad säger ni? Mm. Äh, är det en pris att man är redo att lägga ut, eller? Nej. Nej. Inte en chans. Det, det är liksom dubb, dubbla mot vad en konsol kostar. Ja. Liksom. liksom man kan köpa ett PlayStation 4 och Xbox One för typ samma pengar Man bara... Nej. Ja, precis. Nej. <laughs> och visst, man får med två spel, men <laughs> det är ändå ja, inte nej. värt det. Nej, det är inte en chans. Men jag läste att förhandsbokningarna är väl uppbokat fram till juni eller något som de mm. har ju sålt Oj. bra. Ja. tydligt det. Och de ska, vara. det, Oculus Rift kom, de kom ut och sa att de har hundra spel till slutet av, slutet av året. Och mm. Playstation kom då ut och sa att jo men vi har över hundra spel i utveckling. Så de satsar ju på det men aj, för den här prislappen finns det inte en chans att jag skaffar ett VR. Nej. Jag tror, jag tror att lägger man ut de pengarna med så kommer man ju bli så jävla missnöjd. Eller alltså, man kommer att förvänta sig så störda grejer ändå. Mm. Mm, precis. Eller alltså, det är åtminstone vad jag tror att jag skulle bli irriterad på. För att lägga ut så mycket pengar, då skulle jag förvänta mig som att det var att sätta på mig, alltså på riktigt, att det, resten av världen skulle försvinna. När man mm. sätter på sig de där. Och det bara skulle vara, det skulle vara verkligen som att bara... Alltså en riktig värld Och så kommer mm. det inte att vara Så bra kommer det inte att vara Inte än på några år i alla fall Nej nej men precis, nej men precis Absolut Det kommer säkert att kunna bli så bra Men Alltså Jag skulle ju förvänta mig det redan nu Om jag betalade mm. så mycket pengar för det Precis Ändå Jag hoppas att de kommer lyckas med det mm. Men Och liksom att de fortsätter producera och liksom fortsätter jobba på det Och fortsätter ja, ja. göra spel till det Så att vi vanliga personer kan köpa den för en billig peng om några år när de har börjat få liksom fram tekniken och allt för en billig peng mm. och att oh. spelen är precis som du säger är liksom upp mot det som man vill ha för mm. första året, första två åren då tror jag inte spelen kommer att vara som de första Wii-spelen, liksom leka det är mest bara för att testa oh, oh. och för att testa för 7000 kronor oh, nej. det ser jag inte någon möjlighet till Nej, nej, nej. nej. Och det är väl det ja, som nej. är det jobbiga där, när, det är så, när de tar så mycket pengar för det på, i början. Så här att just, just som du säger, det är ju ingen som har fått testa på det riktigt. Nej, det är bara på stora shower och sånt. Och Man ja, får testa en kvart. Och då är ja. det så här världens grej. Ja, ja, Sen ja, får du hem det hända. Kommer, liksom, kommer du spela om de det spelet är mer än en kvart? Ja. Det kanske liksom är bara att ja, det är skitkul i en kvart men sen efter en halvtimme då har du liksom lagt undan spelet och vill ha någonting nytt. ja Jo men så är det. Absolut. Det är liksom, nej jag vet inte riktigt. Vi får se. Och vi har inte fått prislappen på Playstation sen. Så, men det är, väl nej, också visst, det, i... det är liksom flera stycken som utvecklar VR just nu. Mm. Så att, ja, ja. Det, det, det kommer ju bli att priserna måste ner eftersom alltså det kommer komma in fler och fler företag som vill sälja in sina saker. Ja men ja, så precis. är det absolut Så att och det där 7000 70 kommer till slut kanske vara nere på 3,5-4 ja, ja men då börjar vi ändå prata någonting som till och med jag skulle kunna snegla på ja, alltså, Om man ändå pratar i den prisklassen mm. Det tycker jag, absolut ja, Jag tänker inte lägga ut någonting som är nästan 10 000 liksom. Nej, nej, nej, men precis, precis För, för någonting som är inte är någonting annat än egentligen ett par glasögon <laughs> Mer eller mindre Och om ja, man kollar sån är... för mig, vad är det, Oculus Rift det funkar bara på till PC och Xbox One va? Mm, så för att det. jag ska kunna skaffa det Då måste jag, ja, ett Xbox One Och, eh, vad heter det, Oculus Rift Ja, helt uppe plötsligt över, över 10 000 Ja, mm. och så måste jag ha ja, Man får med en dosa av, ja, vad bra Men sen måste jag ha spel till det Och det liksom är uppe ja. på 11 000 innan ens kan ja. man börja li Ha lite roligt till det Ja, jo, men <laughs> så är det ju, absolut Men som Playstation har ju det här nu Att de ser ju den här reaktionen På den här prislappen så Kanske även om det inte är lönsamt För dem, kanske de tar en liten smäll och säljer det för en mycket billigare peng. Ja, för de har ju sagt ja. att de funderar på att liksom sätta in det tillsammans med en konsol. En konsol och VR alltså, då blir det 10 000 lappen på boxen om de tar samma pris. Mm. Och det ser ju inte bra ut. Nej, precis. precis. <laughs> Nej, så vi får helt enkelt se vad som händer i framtiden. Mm. Rocket League blev ju en succé. Mm. De har jo. dragit in hissnande 50 miljoner dollar och har passerat 10 miljoner spelare. Oj. Och det är ganska det, bra. Det, för... det är liksom större än vad Jävlar. World of Warcraft är just nu. Mm. Jag tänkte säga fan, det är ju drubbat. War, World of Warcraft ligger på typ, jag tror de ligger på 7 miljoner just nu. <laughs> Så, mm. Ja, det är cool. Och liksom tänk eh, de har dragit in 50 miljoner. Rock, Rocket League när det kom ut första månaden var den gratis för alla som hade Playstation Plus. Ja. Så de har ju tjänat bra med pengar på ett spel som var gratis för som de flesta hoppade in i. och Sen har ju liksom sen blev det här word of mouth. Och det ja. var ju då de, kunde, de efteråt började ta betalt och det har ju slagit... Och hade ja. de en budget på 2 miljoner och har tjänat in 50. Och det går ganska bra för de här lilla utvecklarna. Ja. Precis. Men jävlar, vet man... Alltså vad är rekordet då? Alltså som WoW... Var, har inte de var uppe på 11 eller någonting sånt där Nej, också Jag aktiva. tror de till och med var uppe på 13 när det var det så stört. Oh, fy fan, ja. ja det, är mycket, det är mycket folk alltså samtidigt. Vi mm, yep. har rekordet i alla fall, men hur mycket det vet jag. Men inte. Då, ja, har de olika, då har de ju också olika då servrar för olika kontinenter också. Mm. Ja, exakt. Då har de ju en europeisk server, de har en för Nordamerika, de har en för Asien. Så att det, oh, liksom, de, det a, de är aldrig så, så många samtidigt på en och samma server. Ja, Nej, precis. men ändå, fan, det är ändå... Mycket folk alltså oh ja. Oh ja. Men coolt, coolt att det går så bra För ändå för ett, ett sånt spel ändå För det är ju inte, det är ju inte skitavancerat eller nå, Alltså det är ju verkligen Ja Det, det är verkligen enkelt ja, Precis. Mm. Nej, det är ju precis det som du säger Det är väldigt enkelt Och det, är liksom, det behöver inte vara mer För att ett Nej. spel ska lyckas Det ska vara roligt Och det behöver inte vara överkomplicerat Som många spel är nu för tiden Att alltså, Det ska bara bli större, större, större Sen ja. kommer ett sånt här spel som ja, du har en bana, du har några radiostyrda bilar, du har en boll i mitten och kul. Ja. Ja. Och de slår ja, hur hårt som helst. Ja. Och, då, och då, nu är det ju också liksom, ja, PC och Playstation. Mm. Mm. Och snart så släpps det till Xbox. Ja, ja. Den... Och där har de ju liksom kanske en 3-4-5 miljoner till att hämta in. Ja, precis. Mm. Det är ju, det ju ett Ja, mm. precis. Mm. Nej, det är inte överens för dem, det kan man lugnt säga. Nej, nej, nej, nej, det är det ju inte, absolut inte. Och det är ju skitsmart, det är ju verkligen supersmart att få ut det ordentligt på alla, alltså alla möjliga spelkonsoler, om man säger det. alla, alla de, de. där det behöver liksom, där det funkar. En grej som jag inte riktigt har förstått ändå mm, mm. är hur man kom fram till den där ishockeybanan. Jag har varit mm. ut och kolla på deras hemsida, jag hittar ingenstans, jag vet inte det är mitt... Rocket League som inte funkar för jag fick aldrig den där banan mm. och hockeypucken och det. Nah, hey. Jag har gått in i alla inställningar, gått in på alla matcher förutom att gå online ah, eller jag körde ah. någon online men jag fick ingen random där heller. Jag kunde inte för mitt liv hitta den där. Det kan äh. vara att jag har ett dumt huvud men nej, jag har inte hittat den någonstans. Det stod ingenting ah, i trailer äh. eller någonting. Det stod bara har du spelat så ska du få det. Jag gick Fråkigt. in och kollade flera gånger, men pff, nej, jag hittade aldrig. Så, tyvärr, jag sa att jag tänkte testa det, men jag hittade inte den kan, valmöjligheten. kan Kan det vara någon sån där riktig fail att man var tvungen att vinna banan på något vänster? Det inte. kan vara, men det sa de aldrig. och jag nej, hör, det, är liksom, det är sånt som det, är det enda hittills negativa att jag hittade inte. Och jag tänkte liksom, det kommer ju en uppdatering med alla de här specialreglerna och sånt. Mm. Jag gick där in och kollade också. De har, varje gång man går in i spelet så har de det här är det nyaste hit, liksom just nu. de hade reklam för allt det senaste. Det kom inte upp en enda gång det där om hockeyt. För då hade jag tänkt ah, men skitbra, då kanske det står där exakt vad jag ska göra. Ingenting. Så jag är ledsen alla som kanske ville att jag skulle diskutera om det var roligt eller inte, för jag hittar inte. Ja. Men vi går vidare. Mm. Under en livestream bekräftade representanter för Microsoft att Gears var fyra. 4 kan komma att släppas lite tidigare än förväntat hmm. Företaget har utannonserade spelet är planerat för en höstsläpp mm. och detta med E3-uppvisningen där Holiday 2016 var aktuellt Men man kommer fått kunna testa det tidigare i en beta som är tillgänglig för alla Gears War, Ultimate Edition <gör> köpare Alla som har det spelet kan få komma och testa spelet under hösten istället mm. Det är riktigt gott. Insomniet Game har annonserat Ratchet and Clank släpps den 20 april. HBO har meddelat säsong 6 av Games of Thrones har premiär, premiär den 24 april. Och i Sverige har den 25 april på HBO Nordic. Och sista nyheten jag har är att Electronic Arts och Popcap eh, Pop Game. Med det att det kommer en öppen beta för spelet eh, Modern War inte Modern Warfare Garden mm. Warfare 2. Och det kommer vara på PS4 och Xbox One och starta den 14 januari till 18 januari. Mm. Och den har jag tänkt att hoppa in och testa. Samma se här. hur det är. Det ska bli riktigt kul att testa betarna i alla fall. Spelet har jag väl inte känt att det är någonting jag mm. kanske vill köpa. Men nu får man ju öppen beta. Och det tycker jag de är helt rätt i. Som att man kanske lockas in och märker hur kul det kan vara. Precis. Har någon av er något mer? Mm. Eh, ja. Mm. Eh, Slut av förra året fick vi reda på att Uncharted 4, Afivs fått ett nytt datum att släppas. Och Neil Druckman på Nåti Har pratat mer om spelet Och han säger Vi har levt tillsammans med Nathan Drake väldigt länge nu Han är på toppen av sin popularitet Och så att sluta göra spel Är inte ett bra affärsbeslut Jag kände att det var bästa sättet Var att avsluta hans berättelse Om det är slutet för Uncharted Det vet jag inte Det är Sony som äger varumärket Och då kan jag göra vad de vill men med slutet i den här berättelsen kommer det att bli riktigt svårt att göra en uppföljare med Nathan Drake. Alltså, det, det här kommer vara slutet för Nathan Drake. Ooh. Då mm. får vi se vad det Ooh. betyder. Troligtvis, som alla spekulerar. Eh, eh, game over. Ja, <laughs> eh, det, det kan också bli så att det kan komma en prequel. Mm. Mm. Att eh, ja, men, storyn bakom Nathan Drake. Ja, mm. Precis varför han blev den han blev och så vidare. och så vidare. För de gjorde ju det väldigt schysst i det 3 när man får spela som när han är liten grabb. Mm. Och det är väldigt intressant. Man får spela och göra lite små han är liten ung. Han kan ju inte slåss för fem öre. För han har ju inte lärt sig skjuta eller någonting. Men man måste liksom mm. klättra på tak och lite mer parkour och smyga på, vara liksom på det sättet. Så det kan vara riktigt coolt att få se en liten yngre Nathan också. Hur han kommer upp. Absolut. Mm. Um, Astronautspelet och Survival Horror spelet Adrift har fått ett datum Ett release datum mm. Och det kommer släppas till PC den 28 mars I år uh, Orth säger även Att uh, spelet kommer att släppas Väldigt kort därefter till både Playstation 4 och Xbox One uh, Det kommer också Finnas tillgängligt För dem med Oculus Rift mm. Mm. Ser väldigt snyggt ut om inte annat. Ja, det så att, det, jag ser fram emot att testa det. Mm. Och den 13:30 tretton, ska jag säga. Ju, juni är det så äntligen dags. Nu kommer Doom. <laughs> ja, vi får se om det stämmer. För det var väl. Vad var det? Var det Amazon Frans? Mm. Som hade läckt att det. Skulle komma så får vi se, vi har inte fått någonting Utannonserat den Men ja De har läckt förut och det har stämt Precis, de har, de har läckt både till Forza och Rise of the Tomb Raider Ja precis, så det är Troligtvis till 99% Stämmer mm. det nog, och det är riktigt schysst ett sommarspel och ha lite kul med Precis, och Doom kommer släppas till PC, Playstation 4 och Xbox One mm. uh, Ja det var väl det jag hade lite mer Absolut. Mm. Men du hoppar in i huvudämnet då. Och idag ska vi prata lite 80-tal. Lite gå igenom vad vi tycker var några, något av det bästa som kom ut där. Och vi är ju inte så. Vi är två stycken 80-talister här Men jag är född 89 så jag missade ju den eran. Och... du, du, du missar inte någonting egentligen om man ser så. Ja, det, det kom ut mycket med. axlar, ja, dem. fula frisyrer och synt musik. Nej, visst. Ja. hade jag levt i Amerika hade jag nog haft väldigt kul just för att jag älskar arcade och gamla spel på så. Ja, jo, jo på så vis Men det slog ja. ju inte riktigt lika hårt i Sverige tyvärr. Men nej, nej de hade väl en sån här arkadhall på Furuvik tror jag. När jag var liten. Asså, ja. Jag tror de hade det ända fram till... Jag tror det var en, Precis i slutet på 90-talet så de tog bort det. Ja. Typ 97, ja. 98. Ja, precis. <här> jag kommer ihåg att det har funnits på vissa så här pizzaställen och sånt. Mm. Men det är också... Eftersom jag inte är så gammal kommer man typ inte ihåg någonting. Och man har typ... Bara, jag har hört... För jag har vissa som jag har jobbat med som har stått och pratat om det. Men det är likadant. Mm. Jag, jag har ju ingen aning för... Ja. Jag är född 89, fan. Du är född 90, så du missade ju också det där. Det allra värsta av allt är att jag är ju, jag är ju född så sent, så att det är ju nästan räknas till 91. Ja. Så, så att, det, det, jag, är ju, jag är ju inte ens i närheten någon född på den tiden. Nej. Dock är det väl mycket så att man alltså, släpar inte sånt här när man är ung. Släpar inte nästan ett årtionde sådär. Mm. Alltså, både, i alla fall i film och spel och sådana saker. För det, det blir ändå det som. Det som kommer ut då är helt nytt. Så som de saker du tittar på nu, Nico till exempel, på bio, mm. alla de här gener du är ute hårt som fan på, de kommer ju barn att få se om 2-3-4 år. Ja, precis. Om inte mer än då. Till att börja med när det första kommer ut på DVD överhuvudtaget, eller ja, on-demand eller något sånt där. Sen mm. ska vi bli lite äldre för att faktiskt få se det. Så det är ju liksom, ja, det släpar ju ändå en bit. Och ja. Och när jag tittar på min lista, det enda jag har missat här, det var själva arcade-spelen, annars har jag varit ja. med om typ allt. Ja, men precis, det mesta har man ju ändå fått sett och ändå, det var ju inte så att det var liksom, man var ju inte så att man behövde söka länge innan man kom på en massa saker som kom ut på 80-talet, även fast precis. man är född 90 själv liksom. Mm. Och det är bara att ta så här, sena nätter på 5, sexan och fyran. Ja, alla gamla serier. Ja, precis. Eh, A-Team, eh, Knight Rider, Airwolf. Mm. Alla de där liksom. Ja, de, de, de går ju fortfarande så att ja, man, man missar inget. <laughs> nej, nej. <laughs> Exakt. Jag tror jag, vad, går skål fortfarande på nätterna? Jag vet inte. Ja, men det tror jag va. Det är ja. inte jättelänge, eller i alla fall... Tidiga månader Eller skum Alltså typ så här Åtta tiden på morgonen Ja och jag vet att så här, Klockan typ sju på morgonen På lördagar Då är Night Rider mm. Ja vet Och det är så fantastiskt Det kan jag fortfarande titta på ibland <laughs> att, Och det är så dåligt Sexan är ju väldigt duktig på Att hålla dem där vid liv Ja Och <laughs> även eh, Magnum P.I. <här> Med Tom Selleck det? och hans stora mustache. Mersch, uh, eller vad heter det? Ja, uh, absolut. Men Det, det, var, det började väl på 70. -talet. Ja, det är nog ännu äldre kanske till och med. Men det är fortfarande det. aktivt. Det, det, är det den, fortfarande. den glömde jag helt av. Så, <laughs> jag uh, första den avsnittet den... sändes 72. Åh, oh, du ser! Och det är och... fortfarande nästan aktivt, alla var. Ja, och sista avsnittet. Avsnitt... Ja. Och sista avsnittet släpptes 28 februari 1983. Ja, ser. Så det höll ja. igång i 11 år i alla fall. Ja, det är bra det ändå. Ja. Man säger Ska vi börja på... Du, Färnans, har pratade lite om att det var mycket film du hade. Ska vi hoppa in på ja, filmdelen? Det, det mesta var ju film i alla fall. Ja, precis. För mig också. <laughs> ja, det var ju liksom det... Just som jag sa det där, att jag tror ju just att filmerna var ju det som släpade mest, om man säger... Mm. Just att det kom ut senare, eller man fick hem det till hemmet på något vis mycket senare. Och då var det ju så att det var ju det man tittade på. För det var ju de nya filmerna som dök upp. Mm. Så att det var det var ju mycket, bland annat att jag satt och bara skrev, skrev en lista rakt upp och ner på det jag kom ihåg. Och det antog var från 80-talet som jag var att kika upp sen. Men tillbaka till framtiden. Absolut. it oh ja. e. mm. Die Hard 1. Ja, och hur kan jag glömma den i min lista? Ja, visst. <laughs> Tomb Raiders. Uh, nej, då var fanösklig. Nej, jag skrev fel. Jag, oh, har, den rätta, jag har den rätta titeln <laughs> efter Jakten på den försvunna skatten. Jassa. Ja, äh... Jag skrev fel framför. Uh, Raiders, Raiders of the Lost Ark. Ja, så precis, precis. <laughs> Terminator. Mm. Ja. Så att det är liksom list listan kan man göra nästan hur lång som helst. Mm. Så det är några av dem jag hoppar min i alla fall. Ja. Uh, ja, där skulle jag bara kunna gå vidare med Star Wars, ja. episod 5 ja. och 6. Mm. Mm. 1980 och 1983. Uh, Aliens. Absolut. Mm. Den släpptes 86. Den första släpptes väl sedan 78, 77? Uh, ja, 78 tror jag stämmer. Ja. ja Jag tror det var där i alla uh, Sen har du liksom ännu en stor rulle med... med, med Harrison Ford och det är ju Blade Runner Ja mm. Det är ju ett måste att se från 80-talet liksom. Det är faktiskt de... en av de skämsfilmer som jag har kvar att inte har sett Ja, den, den borde du se för den, den var liksom, den var ju banbrytande med sina liksom, effekter och liksom. Ja Precis, men sen har jag fått för de här varningarna att om man inte sett den då så är den inte så jättebra att se efteråt Nej, Men Jag, jag har, tycker att den har fortfarande är jättebra Ja, precis, men du hade sett den tidigare va? Eller ja, ja jo, jo För det är, ser man den nytt, alltså som aldrig har sett den tidigare Då har man inte ens den här nostalgitrippen kvar Och då har jag hört att den kan vara Väldigt seg och <laughs> mm. Men jag lovar att jag ska testa själv I alla fall, så vi ser om det stämmer eller inte Det tycker jag uh, Har du någon då, Nico? Absolut, jag har ju några av måttetalat. mina Favoritsamlare och bejekter, Gremlins <laughs> Ja, ah, oh. såklart har vi Klassiska Karate Kid mm. Ghostbusters Goonies Sen fick vi ju några riktigt sköna skräckfilmer också med Freda den 13 och Nightmare on Elm Street. Ja, oh. oh, hur kunde jag glömma den? Herregud. gud. Sen eh, tog vi upp Robocop Rambo First Blood 2 och Rambo 3 Predator mm. eh, ja, Beetlejuice Den här är ganska skön som inte har sett på ja, nästan sen släpptes Who Framed Roger Rabbit oh, oh, oh. Såklart. Oh, där det och så får vi, fick vi ju efter gamla Batman TV-serien så kom ju äntligen Tim Burton's Batman mm. när vi fick eh, se jaken lite twistad vem är det som spelade det var Jack Nicholson var jäje stämmer bra det och så ja och så var det Keaton på bakom masken som Batman och Jaj, den bästa Batman mm. i, i mitt tycke Ja han är riktigt skön Man hade ju sett honom i lite annat Men jag hade inte kunnat se honom som Batman för jag fick, han gjorde En riktigt bra roll mm -hmm. Riktigt skön ja, det är också ja, lite Vilken är din sämsta Batman? Bara för att komma in på den Vilken är din <laughs> sämsta Batman? Uh, oj Alltså det måste vara oh, Vad heter han? Sitt i akuten, vad heter de allihopa? <laughs> vad? i akuten? Han var ju med i något sånt där. Clooney? George Clooney, precis. Ah, ja, det där med, med Mr. Freeze. Och... Ja, och mm. nipples och det är allt möjligt. Just det, ja, det var inte det också. <laughs> ja. Nej, det, jag tyckte som Batman var han helt okej, okay, lite rolig och där, men han var den tråkigaste Bruce Wayne jag någonsin har sett. ja. Mm. Mm. Så det är liksom, på så sätt Måste jag säga George Clooney tyvärr, han är bra skådespel mm. På mycket annat, men just Batman Nej, men det var ju någon De hade ju svacker överhuvudtaget där Med <laughs> allt de på med där Så det, det var mycket ja. som blev fel Helt enkelt Ja. Men jag tänkte ställa en liten fråga Jag tänkte när jag gick och kollade igenom filmerna var actionfilmerna bättre på 80-talet? <laughs> det kom ut så sjukt många bra som har blivit sådana klassiker nu. Eller är det bara att det har gått så pass tid så att de anses som klassiker nu? Alltså. För om vi kollar på, på... liksom sådana som startade då. Die Hard. Men mm. uh, var, det inte, var det inte så att det var nytt och hippt och häftigt att göra action då? Uh, idag, idag är det bara så här. Det är för mycket. Kan mm. vara. och så fick Det var ju då de började med de här extrema explosionerna. Mm, mm. Tänk liksom ah, Rambo First Blood 2, när de springer runt i skogen. Och det ska ju bara slaktas, och det ska slaktas. <laughs> och det jag vet inte, för mig, jag, om jag kollar actionfilmer, jag föredrar ju hellre att kolla på 80-talsfilmer med action, för jag tycker de är bättre än dagens. Mm, mm, mm. Jag vet inte varför det är som sagt nej, men jag alltså kollar på Idag så tänker de nog för mycket Ja, jag tror inte ja. Expendables att, att, försöker göra det som 80-talet mm. men lyckas ändå inte för Nietzsche de är fortfarande mera åt i än många andra filmer men mm. nej det, var, det är nog mm. magiskt över de 80-talsrullarna alltså. Ja, precis det, det, det, det fanns ingen tanke med liksom att ja, men det här ska vara en snygg story utan det var bara rent järndöd action Mm. Ja, verkligen alltså det, det, det var inget mer än så Nej, Jag tror inte. dock Jag tror dock att det är mycket just det där Alltså ändå i alla fall i, Om jag ska ta det ur mitt synt Eller ur min tycke, för jag håller med dig Nico, absolut De bästa actionfilmerna jag tycker om Eller de som verkligen ligger på min huvud Det är ju från den tiden Eller åtminstone där omkring mm. och, och då är det ju Visst det är mycket action, det är stora explosioner Det är mycket, men på något vis ändå gör om de det inte... Det, det rinner aldrig över på något vis. I alla fall inte i mitt tycke. Tittar man på dagens filmer så rinner det över efter första 10-15 minuterna. <här> så är det liksom så här ja, men shit. Där hade hela jorden gått av på mitten. Och liksom ändrat cirkulationsbanor runt solen. Säga, istor, du, så att, men det är det jag säger. Det, det, blir liksom, det, det är för mycket <här> tankar bakom det där. Liksom, att, <här> men det, det kände också att det var väldigt mycket för mycket tanke när när liksom Stålmannen gjorde det så att jorden alltså gick tillbaka och så <laughs> jag vet, <nej>, vet inte <laughs> Det är en scen som jag aldrig har förstått mig på. <laughs> hur de tänkte. <laughs> och så bara okej, okay, men, men ni vet att om jorden stannar så typ dör alla. <laughs> bara, nej men det tänkte de inte på. <laughs> bara, nej. men vi går tillbaka i tid och snurra ti genom att snurra jorden baklänges. Vad? Men man ah, där ja. tänkte man för lite istället, Danne. Ja, ah, jag, jag man tror det var den faktiskt. Det där gyllene, med eller gyllene medelvägen måste man ha. Man får inte tänka för mycket och inte för lite heller. Nej, men precis. Precis. Herregud. Nej, det är, alltså, det är svårt. Jag, när jag tänk, sitter och tänker nu, då tänker jag liksom... Antagligen så går man ut alldeles för hårt. Mm. Att, man kollar på de här gamla som ja, Rambo eller... Die Hard, de började ju ändå ganska sakta Hela mm. tiden, de byggde upp En plåt hela tiden, och sen mot slutet Då bråkade hela helvetet löst <laughs> Nu känns det som att mm. nu är det typ Actionscenen direkt från början, man börjar med mm. en Actionscen, och sen blir det biljakter akter. och sen ja. blir det alldeles Övdivet, eller så är det lite Tvärtom, att det är lugnt Typ hela filmen, sen kör man en liten Actionscen Ja, som jag tänker senaste Vad heter det Fast The Furious Ja, mm. Man, det är liksom lite små action hela tiden. Sen helt plötsligt i slutet så kommer det Rock ut ur, flyger ur en ambulans och drar loss en in i en helikopter, drar loss machine och skjuter ner en annan. Man bara alltså, hur fick ni fram det här? Det passar inte ens in i uh -huh. själva storyn och det är lite sånt jag känner att okay, ja, men de kanske gjorde det lite snyggare förut. att vad Skulle man köra extrem action då körde man det genom hela filmen. Precis. Då syntes det som Rambo, det sprängs hela tiden nästan Då kör sjön skön uppbyggnad och sen var det liksom skjut ja, alla i döda nu, nu, nu har alla fått den här dillen på att det ska vara så jävla snyggt filmat Ja det är väldigt ja. mycket som Alltså det ska vara så artistiskt hela tiden mm. Och slow motion scener alltså, i, I Rambo där är det bara så här, Spräng skiten <laughs> I varenda scen Ja, ja, ja men absolut då kom jag precis på en sak, precis när du, eller när du berättade just det där om att det var liksom lite mer, eh, vad ska man säga, eh, förspel eller vad man ska kalla det för då. Mm. Ja men alltså just där ja, innan ja. actionen kom, man, man liksom ändå, man gjorde, det, var, det var liksom lite uppvärmning och så var det kanske lite action och sen drog hela skiten av. Mm. Mm -hmm. Och då var det ju perfekta just uh, Die Hard-filmen där, första. Mm. Där är det ju ändå Där, där går det ju ganska mjukt och lugnt ändå Tills det liksom hela skiten brakar lös Japp yep. Jämför du det med några Eller några Alla de nya Die Hard-filmerna <laughs> Tar det fem minuter Eller tar det tio minuter Innan det liksom Det, det har sprängts en bil Och det han, ut, McLean är redan blodig och svart Och springer ut i sitt vita linne Eller en vit t-shirt uh -huh. Liksom det är så här, de, de, de går ut för fort Eller för hårt och då suckar om. man ju direkt och bara säger Ja, pö, det är samma gamla skit typ. Nej men det, det är typ så man tänker I alla fall Ja men det är lite som, man får ingen uppbyggnad Och det blir bara meningslös action ja, För det är lite som jag tänkte nu på The Dark Knight med mm. När Jokern där att det, det börjar ju väldigt snabbt med action mm. Att de gör någon plan Liksom på banken Och sen skjuter de varandra en efter en mm, mm. Men, och sen blir det uppbyggnad Efter det, och då tänkte jag ja, men det är ganska snyggt gjort. Att visst, det är Det är, liksom, det är blandat är liksom action med uppbyggnad hela tiden. Mm, mm, mm. Än att det blir den här direkt pang på man flyr någonstans eller man vad som helst. Jag tycker, det har blivit. Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Eller så är det ju bara att det är nostalgitrippen trippen som sätts rakt in, att det har blivit. Nej, ut. men jag, jag tror inte att det är bara nostalgi. Jag tror faktiskt att det var annorlunda då. Eller det var, en, det var ett annat. Man gjorde det på ett annat sätt mm. helt enkelt. Mm. Nej, det är som det. Men tror ni att man skulle kunna få tillbaka den magikänslan, eller skulle det bara kännas som billiga kopior då? Oj. Den var, den var. svår. Ja, verkligen. För, för, och ena handen så vill man ju självklart, alltså det, ja, det hade ju varit ascoolt att få se en, alltså börja om på någon av de här serierna och göra det igen. Men jag tror det skulle bli även om det var bara lika så skulle det vara Man skulle i alla fall vi som har växt upp och tittat på originalet då skulle ju tycka att det bara är B. Är även om man gör det, det skitsnyggt och jättebra mm. och allting så Tror jag ändå det skulle kännas mera B än vad det var roligt och häftigt. Mm. Mm. För det är ju lite det som är snack nu med en ny Rambo. Mm. Det kommer ju bara upp varningsflaggen för mig. Ja, här. det håller jag med Och Sylvester Stallone har ju sagt att han har ju ingenting med dig att göra längre. Han har ju sagt nu att han gör inget med Rambo. Nej. Då, och nu liksom, för det var ju snack om han skulle vara med i bakgrunden men nu ska han inte ens vara med i det. Och nu är det liksom, men vi ska hitta en annan Rambo. Och jag känner, nej, det, det kommer inte alls det är, men men skulle kunna bli bra Om de har en riktigt skicklig skådespelare Och de gör en riktigt snygg typ, prequel Ja precis men jag, ja. Jag försöker tänka Varför så blev att... han som mest upp i huvudet Som han blev Ja exakt mm. ja, Men Den skulle fan få, Den skulle jag nästan kunna gå med på faktiskt. Ja. Men vem skulle kunna spela honom Jag kan inte se någon framför mig som skulle passa till den rollen Det finns många <laughs> Nej, Jag ser inga kan jag säga Oh. Det skulle inte kunna, nej, jag vet inte, inte ens liksom, Sylvester Stallone skulle kunna göra de filmerna igen Nej, men vet du vad problemet är? Alltså, varför alla de här stora actionhjältarna slutar och säger att de tänker inte göra mer Det är för att de inte kan göra mer de, det precis, så det, så Alla bär med sig typ 70 bast Ja, exakt, alltså, menar du, skulle du, se, skulle du se dem gå ut i skogen och klytta på sin röd bandana Då skulle du bara säga: vänta nu, glömde han rullatorn hemma Alltså jag kan säga att den, den blicken förstördes för mig för länge sedan när jag fick reda på att Sylvester Stallone mm. är tre dagar äldre än min farmor för de är samma på ja. födda år samma vecka. Jag bara... Sjätte juli 46. Alltså farmor, du ser ut som en gammal tant. Han, han, han har sex pack. Och så bara, han, han har åtta pack. Ja. Jag bara, men nej. han kan tacka steroiderna för det. Ja, ja exakt. Nej, så det är ju sådana. Nej, nej. Jag, jag tror det här magin är Och På många ansiktslyft. Ja, ha ja, det med det är många, <laughs> många sprutor och många återdragningar där, det tror jag det. De här underbara botoxbilderna som släpptes. <laughs> ja, men, men eller hur? Nej, nej, för det är ju samma sak med Terminator-filmerna. Oh, att när de tar. Oh. det de, de, de mm. blev en, alltså som Salvation, blev en bra actionfilm. Men det är ju, man, jag fick ju inte samma känsla som med Terminator-filmerna. Mm. Nej. Det är liksom, nej För mig är det Då är det bättre att testa på någonting nytt Än att gå tillbaka till de gamla För vi har ju alla de här kult klass, klassiska filmerna från 80-talet Som jag anser är bättre än dagens action Men man mm. kanske hittar på någonting nytt Vad vet jag Ja, ja men Jag skulle väl faktiskt vilja se en riktigt djup backstory Till, till Rambo helt, mm. är, helt ärligt Ja men det skulle kunna vara häftigt faktiskt Det tror jag absolut mm. Men det är ju också, hur vill du, ha? vill du ha en backstory som första filmen eller de andra filmerna? För om man kollar på första filmen, den är ju väldigt annorlunda. Ja, absolut. Mm. Men jag vill fortfarande veta backstorien, varför han blev så messed som man faktiskt blev. Mm. Men, alltså, precis. Vad hände? Men är det, vill du ha liksom samma känsla som de andra, att det är mycket action? Eller vill du ha den här lite mer mörkare, både psykiska? Och. Mm. Både och, på något vis. Alltså just det där liksom Batman-stilen. Ja, att blanda action med en väldigt mörk story. Mm. Jag kan också absolut se det. Jag skulle absolut vilja se fast som i första filmen, att mm. han bryts ner väldigt totalt och inte riktigt kan komma ut Det är Därför när han kommer tillbaka är så förstörd som man är. Mm. Ja. ja, men ja, precis. Det är svårt. Precis. Vi får säga. Mm. Ja, ni gick ju igenom några tv-serier där i Början. Ja. Jag tänkte bara nämna. He-Man och Transformers kom ju då också. Ja, oh, just det. Mm. Ja, jag tänkte mest bara nämna dem. För jag vill ta upp någonting. Dagens barnprogram jämfört med 80-talet. Det är lika lite där också som actionfilmerna, men. Ja, faktiskt. Alltså, vad har hänt med jag, dagens jag vet barnprogram? Jag vet inte. Mm. Alltså, vi har liksom ja, Human. Bossen är ett skelett Liksom <laughs> Overfreak Det var förvandlingar Ja var lite med och alla de där Ja precis, liksom. det var lite småläskigt Men man, man kunde ta det Transformers, ja. action hela tiden Thundercats Precis. Turtles och, ja. Alltså det var ju Bycke och det sen glider över på 90-talet också Men vi hade ju ja, även absolut. det i 90-talet Men, Alltså jag försökte sitta och kolla på Barnprogram med Systerns unge Mm. Jag fick ju hitta henne så här på Netflix Batman från sju år För att det skulle kännas bra ja. Och då kunde vi sitta och titta tillsammans Han tyckte jag var lite läskigt ibland Men han, tyckte, han ville ju inte gå härifrån sen För han ville se mer av Batman mm. Och då kände jag att jag hade gjort någonting rätt i alla fall <laughs> <laughs> Och så försökte jag bara försöka kolla på vad liksom, ja, andra så här program är Nej, allt har ju blivit så disneyfierat Och det, ja. av den här dåliga disney Liksom ja, men just precis. Ja, precis, du vet precis vad du menar Ja mm. Ja, men alltså, när den annan var liten Då var det liksom så här, ja men Terminator Och kolla på det när man var så här åtta Det var såhär, ja. det var ju awesome mm. Fanns inget bättre Nu så här, ja men nej Barnen kan skadas Va? Varför kommer barnet Ta skada av att se en actionfilm? De kan bli aggressiva. Och ja, kan så bara, nej men. får inte spela ja för då kommer de bli massmördare. Bara... vad <laughs> Inte om du har uppfostrat dem rätt lilla du. Precis. Det är, liksom, det är, det är inte tv-spelande, det är hur du uppfostrar din unge ja. som påverkar hur ungen blir. Yep. Ja, det är sånt där. det är ja. äh... väl bara ser på oss. Inte är någon av oss massmördare och vi, inte fan, <laughs> tror jag någonsin jag har följt en åldersgräns på ett spel. Nej. <laughs> Precis. Alltså, samma när, jag här. Var, när jag var i den åldern Jag menar, idag behöver man inte titta på den. Men... <laughs> Nej, precis. och, och, och bara ta såna också som GI Joe, det var ju action, och liksom, det var ju folk dog, för fan. Ja, absolut. I de liksom, tecknade filmerna och serierna som gick. Och samma sak i ja, bara ta. Hm, ska man ta där här typ mask? Ja. Mm. Oh, samma, oh. samma sak där. Det var ju så ständigt krig. Ja, absolut. Mm. Men det är ju sådana. Och vad fick vi för leksaker? Jo, baserade på de ja. serierna. Så allt var ju bara krig och ja. action och det fanns ju ingenting där. Jag hade ju så här, vad hette de? Hero Man eller vad, vad de hette. Så här. Ja, det var, det var väl den svenska varianten eller europeiska varianten på A-team <laughs> eller vad, eller vad hette Ja, äh, ja G.I. Joe menar jag. Precis, precis. Så det, man, bara, ja, man hade ju och hade, alla hade vapen. Alla var ja, här, och helikoptrar och det var ja. saker <laughs> ja, som kunde skjuta saker. Och. Sen, ja, sen kom det, men det väl 90-talet Action Man och grejer. Och det var ju bara man skulle ha de häftigaste största vapnena. Mm. Mm. Det var ju bara sånt här. Och sen kom spelet Alltså, Action Man på PS1. Det är, Nu kommer vi in på 90-talet, men det är också så här. Alltså, jag, det fanns ingenting jag ville ha en Action Man, för jag var helt frest i den där serien. Och så fick man det. Ja, och det är också, ändå du gör det, du går in och döda allt. <laughs> <laughs> liksom precis. Bara, ja, precis. Precis, Så Vi har inte tagit skada av det. <laughs> Nej, absolut inte. <laughs> Nej, så det är ja. Liksom när man spelade spel också och gå in på liksom speldelen liksom för mig på 80-talet. Absolut. Vi kan alltså det var ju bara så. liksom så här, det var ju bara döda, döda, döda, döda. Ja, absolut. Det fanns ju inget annat. Det fanns till och med Super Mario, han liksom han dödar saker. Eller ja, hur? Hoppar på svampar Sköldpadder och svampar mm. och allt vad det nu är, goombas. Mm. Och så. Här, Kontra, oh. liksom, det enda du ja. gör är springer och sidoskrollande shooter Du skjuter ihjäl folk och... Double Dragon uh. Kid Icarus mm. uh, Ikari Warrior Section Z uh, Alla de där Hogan's oh, Ellie, du har säpen Du sitter och riktar en pistol mot uh. folk som kommer ut i den salon Precis. Gunsmoke uh. Uh, me Megaman alltså, Allting är så här. Döda allt i din väg No, ja men så ja, ja. <laughs> lös, lös några pussel Och sen ska du döda allt mm. det, det är det här I, Inte sitter vi och liksom tänker att Vi vill mörda någon bara för det nej Nu kom vi in på ett fel ämne känner jag <laughs> <laughs> men ja <laughs> Vi får gå in på det djupare en annan gång absolut. Men vi är inne på speldelen Som jag sa, mm. arkidens glansdagar mm. Som man missar <laughs> Men det fanns ju några riktiga klassiker som kom ut på 80-talet. Pac-Man, mm. Donkey Kong, Dragon's Lair, Street Fighter. Var de de som riktigt klassiska spel? Jag spelade faktiskt Airwolf på arkad. Alltså. Ja, ja. Mm. Även Night Rider. Mm. Hur funkade de då? Det var faktiskt riktigt roligt. Sen alltså, var ju så här: Night Rider, då såg man ju rakt bakifrån bilen så där. Ja, ah, det är var, som racing. Ja, det var racer Action Racer. Okay. Med typ, ja, men du har ju vapen på kit och grejer. Så att. Mm. Och Airwolf, då var det rakt ovanifrån och så alltså skulle du typ skjuta sönder hinder. Mer ja. eller mindre. Mm. Så att, ja. Ja, precis. Och så har vi ju 86 kom Super... Eller vad heter det? Nintendo Entertainment System till Sverige. Och det kommer mm. ju riktigt bra spel under 80-talet. Det började ju, sagt, 86 kom ju mot slutet av 80-talet, men han får liksom Ice Climber, Super Mario Bros. 1 och 2, Zelda 1 och 2, Metroid, Mega Man 1 och 2, Contra, bara gärna Commando. Bra spel, bra spel. Mm. Mm. Och så sen, ja, Game Boy kom 89, samma år som jag för dess. Också där, det var ju också väldigt sent, men Två riktigt bra spel vi han får. Det var ju Tetris och Super Mario Land. Mm. Sen var ju några sportspel, men de har inte jag testat så de vet inte om. Nej. Den här vet jag inte riktigt när det kom ut i Sverige, men Sega Mega Drive kom ju någonstans mellan 88 och 90. Den var mm. ju så utspridd. Den kom mm. Japan 88, sen kom den till vissa europeiska länder under 89. Sen kom det till resten 90. Mm. Första gången jag spelade det så tror jag det var 91 tror jag jag spelade det. Gången, mm. Mm. Men ett spel, typ det enda spel jag hittade som kom, det var 88. Det var Altered Beast. Sen har inte jag oh, någon koll på vilka det som kom det. är ju så awesome. Så det är liksom, nej. Det är samma sak där. Spelen. Skitbra spel, men det är lite där. Grund, det är ju liksom arcade-tanket där. Det är ju, spelen var lite svårare. I grunden, om man tänker mm. nu, vi har ju liksom Dark Souls och sådana här som extremt svåra Men under de här tiden Då var ju alla spel svåra <laughs> Ja men det var ju liksom oförlåtande ja, just... du, du var tvungen att klara av banan Han mm. fick du börja om och liksom, Du kunde inte stänga av spelet Det fanns inget förrän senare mot 90-talet När de här eh, Passworden kom och sånt I början, mm. nej, det stänger av då det kör Då ju bara börja om Men det är Precis. inte det någonting vi saknar idag lite grann? Nej, jag tänker, jag, jag tänker, ja men lite så, alltså, där, just det, här det här, finns så pass många spel som har liksom, Alltså, mer eller mindre alla spel har, har savefiler nu mm. Mm. Så att du behöver inga koder längre Nej, nej, men det var inte koden Jag tänkte mer på just det här oförlåtligheten Jassa, ja, jo, vi behöver fler sådana, absolut Jag, jag tänkte liksom lite det här just att Det finns ju i vissa spel ändå Men det är inte många jag stöter på idag I alla fall, mm. där det är just det här att Du måste... Alltså du måste ju tänka. Du kan inte bara springa rätt in i ett rum och skjuta hejvilt. Dör du, då dör du. Då försvinner mm. det ju. Det, liksom, det finns ju inget sånt spel riktigt där du måste faktiskt tänka efter så långt. Mm. På, på något vis. Eller, jag har inte stött på något i alla fall på väldigt länge åtminstone. Mm. I, i, i Borderlands, där har du liksom. Kommer du, kör du single player mm. och du mm. kommer till en boss. Och du, ja. och du dör hos bossen. Ja. När du kommer tillbaka till Bosnien Då har den fullt liv okay. ja, ja, ja. ja, men det är för kör, sig Kör du två, då händer det aldrig Men kör du en ja. Hela tiden, Så svårt du dör Då får den fullt med liv igen Ja, men det var i för sig Det är väl en snygg grej i och för sig ja. Så, det, det, det, det är sant Det är sant Precis Men sen var det i förr i tiden Då var det liksom Antagligen var fienderna hårdare Eller så Liksom hade inte du lika mycket liv Eller ditt och datan mm. mm. Nu för tiden får jag känslan av att Spelen som är svårare nu det är bara för att de har slängt in flera fiender. Mm. Och jag tycker ja, det blir kanske. för grötigt i många spel. att Det blir inte lika, samma, inte lika roligt. Heller att jag möter en lite svårare än att möta tio stycken som är lika svåra som för att jag möter bara flera. Mm -hmm. Det tycker jag det förstör lite för att det blir för kluddrigt. Om som nu jag sitter och spela Witcher. Ibland hänger inte kameran riktigt med. Så liksom möter jag för många Då står jag liksom blir slagen i ryggen Två, tre gånger innan jag hinner vända mig om För att se, står det någon bakom mig? För att liksom, <laughs> okay. man, man liksom mm. Faktiskt system är att du slår Och så ska du kunna hoppa undan Och liksom vrida dig för att skydda dig mm. Ja, det är ju inte så lätt när man inte ser Vilka fiender som slår på dig. <laughs> <laughs> ja, då blir det jobbigt så det, Och sen har man de här bossarna Då är det ju en person fast svårare De är ju mycket roligare än att behöva möta 10 pers där man inte ens ser hälften. <laughs> hmm. Nej, så... Nej. I don't know. I don't know. Mm. Äh, men har ni någonting mer ni vill tillägga 80-tal? Mm, någonting jag... man måste ta upp så är det man gör med Vice. <laughs> det, som, det, det är ju 80-talet. Personifierat. Så. Det har ju allt, det har ju liksom de där flashiga 80-talsbilarna, de har de feta axelvaddarna. De hade de fulaste frisyrerna. Så det, må det, det måste man ju nämna, samt MacGyver. Oh oh, man får inte Nej. glömma bort MacGyver. Fan, Som det hade jag ju 85 och 92. Och det är också det är... lite grann 80-talet personifierat med hans frisyr. Hockeyfreland. Ja. <laughs> Det är också en sån där serie som fortfarande går, typ. Ja, absolut. Om man, om man vet vilken tid på dygnet man ska slå på tvn så går <laughs> ja, det ju, typ. absolut. Precis. Och det är samma sak som en, en film som, åter, som är återkommande och som också är väldigt sådär typiskt 80-tal. Top Gun. Mm. Mm. Det får man absolut. inte glömma bort. Jag har Nej. aldrig varit riktigt fan av den, men det... Älskar Va? Top Gun. Älskar Nej. Top Gun. Va, hur, kan du, hur kan du inte ha varit det? Nej, det var inte... Min grej. Det var, typ, det var ju typ Mest awesome någonsin äh, mm -hmm. Sen har jag sjukt svårt för han Vad heter han? Tom Cruise eh, Tom Cruise. <laughs> eh, ja. Ja, det, det var ju liksom innan Tom Cruise spårade ur Ja, precis I, Innan Han verkar vara en vanlig snubbe Men det är överhuvudtaget inte det, Hur han är som person heller Utan det är mer hur han att skådespela Som jag har lite svårt med Just hur han är som skådespelare jag vet inte om man ska förklara det, för det är ju inget märkvärdigt så, men... Nej, nej det är någonting som stör mig sjukt mycket, mm. så jag kan inte tycka om riktigt. Då kollar jag heller på de här som kom senare, skämtfilmerna med Charlie Sheen och de här. Oh, oh, oh. Mm. exakt. Vilken är det? Det är ettan som skämtar på den, va? Ja, men ettan oh, är... Så. Tvåan är ju Rambo. Ja, precis. Är det. Ja, det är... Eh, och no några till filmer som bara måste nämnas som är från 80-talet så att mm. man får inte glömma bort. Star Trek, Wrath of Khan mm. eh, Spaceballs, det är våras förrymden. Ja, ah, kom den då. Ja, men <laughs> den kom 87. Eh, Beetlejuice. Mm. Eh, samt Predator. Nej, ja, precis mm. Kom inte mm. människan till K då 80-talet också? Eller uh, oj. Osäker. Oj. Jag ska kolla, jag ska kolla, jag ska kolla. Uh, den kom 93. 93, då var det 93. Det är många sådana grejer också som man har suttit och tittat, kollat upp. Så här, så bara, Vad fan, kom det här? Så, ah. så 90-talet kan bli jävligt spännande det med faktiskt. Ja, mm. precis. Ja, just det. Karate -kid får man inte glömma bort. Nej. Nice. Sorry. Det, det, det jag saknar, jag är lite förvånad Att du inte har tagit upp en, Nico uh -huh. Och det är comics Alltså uh -huh. serietidningar från 80-talet Det är det att jag har ju inte läst Några serietidningar nästan från 80-talet alls Jag kommer ju, ju så liksom... pass sent där Jag kom ju först ja. in när X-Men hade slagit Det måste vara runt 2000 Jag började läsa serier mm. Mm. Men mm. självklart har jag läst några Men som sagt, jag vet inte när de kom ut som, Det är liksom farsans gamla serier Men när det är mm. ifrån det vet jag inte, som, Vad hette den då? Eh, Moon Knight och sånt här. Mm. Men det är också så här. Ja, Men X-Men kom ju redan på 80-talet liksom, till exempel. Ja, mm. Turtles, Transformers eh, släpptes ju som en asiatisk version. Eller mm. från början, det var ju en, det var en japansk mm. serie från början. Go Bots tror jag de hette. På den tiden. Eh, sen så fanns ju Tintin. Uh, samt fantomen. Hmm. Fantomen Var inte i... den kommit, var inte det tidigare? Jag tänkte jag kommer i den... Sverige 80 då eller? Och men. alltså det var ju alltså, jag läste ju den under 80-talet var mest ah, det. Ja ja ja, ja, ja. ja. ja det, det finns mycket där Men som sagt Ja, alltså fant fantomen som, alltså som figur bildades redan liksom på mitten 30-talet. Att... Ja, precis. Ja. <laughs> Men det är ju någonting man måste säga, som, precis som du tog upp Turtles där. Mm. Det var ju liksom den mörkare Teenage Mutant Ninja Turtles. För de var ju väldigt blodiga under den tiden i början. Svartvitt, mm. blodigt. Mm. Precis. Riktigt skönt, så de ska man kolla in om man tycker att de, de har släppts nu igen. Har jag för mig för inte så länge sedan. Yep. Och har liksom upphyffat. Och det, de är ju skitskön att läsa. Det rekommenderar jag starkt att göra. Mm. Jag känner mig rätt klar där va? Mm. kan gå in på vad lyssnarna har sagt då. Jag har två lyssnare. Som vanligt, inga svenska namn. Ber om ursäkt för det. Hunor Sultan Turman skriver första alienfilmen som kom 1979. Enliga filmerna är grymma. Spelen är inte lika bra dock. Till näst kom Teenage Mutant Ninja Turtles. Jag lägger ner många timmars hårt slit som nio åring på spelet. Nöta mig fram till Shredder som jag aldrig lyckades ta. <här> Fan, det tar hårt fortfarande nu. Jag har inte lyckats farva spelet. <här> <här> ja. ja. Och sen Björn Karlsson. Mm. Filmer som dyker upp är Predator, Terminator- och de flesta actionfilmerna, den Arnold var med i. Sen Dödligt vapen, Aliens, Rambo, Indiana oh. Jones, The Thing. Bara för att nämna några andra också. Mm. Dödligt vapen hade, jag, hade tänkt jag inte på. Precis. Alls. Mel Gibson. Ja, exakt. Mm -hmm. Oj, oj, oj. Ännu en innan han spårar ur. Ja, precis. precis. Tänkte, vad för har han tagit idag? Eh, han, han regisserar den här filmen nu. Ja, ah, just. Det, han är på andra sidan kameran nu. Ja. Just. Japp. Det. Mm. Han fick väl mm. Mm. vi känning där efter vad heter: Person of the Christ och grejer så. Ja, mm. mm. ah, exakt. <skratt> exakt exakt. Men nästa avsnitt då. Då mm. ska vi ta upp Marvel. Vi kommer att gå igenom ja, de bästa filmerna. Favorithjältar. Och hur vi tror att framtiden för Marvel ser ut med hur kommer de nya filmerna hur kommer serierna, kommer det hända något nytt, kommer det, ja, allt sånt där. Mm. Det här var ett tips vi fick av en lyssnare vid namn André Dalin som har skrivit in förut, som vi som mm. känner säkert igen namnet. Tack, så det Andrea. tackar jag för. Som sagt, Marvel, så skriv in det vilka filmer ni favoriserar, vilka hjältar inom, mm. eller skurkar inom Marvel ni tycker är bäst. Så tar vi upp det nästa och ni skriver in det till abitonördenes at gmail.com Facebook Abitonördenes eller Twitter, Twitter. Abitonördenes Så skriv in jättegärna Vi vill ha mycket fler svar från er lyssnare Det är jätteroligt när ni skriver in och vi får mm. höra vad ni tycker också Precis eh, Just det, eh, på tal om eh, fråga mm. det är, mm. Du ställde ju fråga igår ifall någon som hade en fråga mm. Och jag kan ställa en fråga Okej okay. ja. Bara så här rätt upp och ner. Vilken är eran favorit handkontroll till TV-spel? Ja, oh, lätt. Nej, förresten. Oj, <laughs> vänta, du men du du alla TV-spel? Alla. Ja, oh, genom alla tider. Jävlar. Och då var det en svårare faktiskt, måste jag säga. Jag oh, säger ps 4 nej, men ja, han. Ja. Det är för ja. att jag har bara kört på Xbox One typ två gånger. Mm -hmm. När jag kände på Xbox One så var den skitskön att hålla i allt känsla och sånt. Mm. Men jag har inte testat att spela ett spel med det. Mm. Och jag har alltid tyckt bäst om Playstation-doserna för de har alltid suttit perfekt i min hand. Och jag har blivit så van med dem. Så... Och då är ju Playstation 4 den Playstation-dosa som är bäst. Så jag säger Playstation 4-dosen. Mm, mm, mm. Oj, oj, oj, oj, oj. sätter jag satt på potkanten för mig. Ja, det är något in i helsike. <laughs> Då kan jag ta upp min favorit så länge med Ja, så jag kör, tänka. kör eh, Sega Mega Drive oh, Det är, det är så min så favorit genom alla tider. Vad sa du? Eh, vilken av dem? Är det klassiska eller Ja, den klassiska eh, ultra Nej, nej, nej klassiska. den klassiska mm. Den är också Hör. Så. Hör. Oj, oj, oj så, oh, Jag är så Åh, oh, vad sliten jag har varit nu <laughs> jag vill ju säga nya One-Dosan. För att den är, alltså, det, det har ju bara varit perfekt när man har lagt den i handen. Mm. Alltså, verkligen bara perfekt. Den är perfekt jättekön, så är det. Eh, också, varför kommer jag bara inte. På, jag kan inte koppla ihop konsolen med Dosan. Vad heter. Eh, den med tre på. Eh, 64. Är det, ja, Gamecube? Är det menar? Nej, det är, undrar om det inte är 64 när jag tänker på. Det mm. är nog du håller ju i mitten och så har du ju... Ja, du ja, kan du... hålla på två olika sätt, tre olika sätt. Ja, precis. Ja, men då är det den. För den är fan inte, den är inte fiskan den heller tycker jag, personligen. Mm. Ja, nej alltså, greppet är ingen fel på alls. Nej, den är faktiskt... Den, ja, det ligger mellan de två. Men jag mm. vet inte om 64 är mera bara för att det var... Alltså, för att man kanske har använt den mer. Mm. Och tycker den är lite cool på det viset. Jag kan säga, så vet inte. testar man då spela med den nu mm. så kommer du ha glömt bort hur jäkla ont i tummarna du har. <laughs> För knapparna på den är inte skön. Jag älskar 64 dosan också mm. men knapparna mm. är inte skön. Det kan alltså vara speciellt det. Styr, alltså, styrspaken, är styrspaken är äcklig. Ja, där den. den Somna man har haft av den är inte okej. Okay. Mm. Den, den, den kommer jag aldrig vänja med mig men just det som greppet på dosan mm. är jävligt skönt. Ja, absolut, Mm. Nej men det blir nog One dose i alla fall För den är fan helt fantastisk mm. Det tycker jag Du Plus att jag vet att du har känt på den Nico, Så du kan inte lirka ur det nej, här Jag har känt på den, jag har inte spelat med den Ja fast det har vi gjort Nej jag har inte gjort det Var det inte den vi fick spela gröss på med? <laughs> Vänta, Ja, Ja fast, fast Just ja, nu har du ju rätt ja, Försök inte Ja exakt, jag har sett Du har ju -com, ja, såhär rätt i mm. Mm. Uh, Playstation 4-dosan. Nu har du rätt, i, vi testade Just Cause 3 där med den dosan. Ja, då har var helt rätt. I. exakt, exakt. Mm. Äh, men då, jag kan inte jag hade för mig att det var en Playstation dosa så, så mycket ah. har jag lagt märke på dem. Nej, ah. äh, jag, jag kan inte säga allt för mycket som vad testade du? Jag ska kanske testa ah, 20 minuter med dosan. Ja, det, det var lugnt, det var bara lite ah. kul för I när God. du ändå sa att jag har inte spelat med den. Jo då, jag ja. vet att du har spelat med den. <laughs> Bra att du håller koll på mig inte ja. jag men innan du ställer din fråga Fanan, tänkte jag ta upp en ny kod här Det här är ett Supply Req Pack Till Halo 5 Guardians Och den här har jag fått av Boffe, så tack Så jättemycket Boffe för den här koden Och det är samma sak här, det är stora Bokstäver, och det här är långt För det Xbox Vi tar QQTC3 6 VC2H Sträck 429c6 sträck 769tc sträck ct76z där var det klart. De är ja. inte små de där. Jag trodde den skulle dra iväg åt ett helt annat håll när du började med QQ. Jag tänkte vad, vad håller han på med nu, mm. men ja. Äh, men när man snackar om att dra iväg på andra grejer. Jag har en kod för Devil's Bluff. Det här är till stil Det här är t 8 ml r l q 26 ndb Stora bokstäver. Det var de koder vi hade. Härligt. Klart du Fanan, du hade en liten fråga. Jo! Det hade jag. Nu sa jo. Jag. Eh, jo, jag tänkte så här att eh, eftersom att vi ändå sitter här ja, varje vecka och pratar om just spelande och nördigheter och allt möjligt sånt. Så tänker jag så här, vad, vad om vi inte höll på med det vi gjorde idag, vad skulle vi vilja göra om man var tvungen att välja någonting inom det här att jobba med? Mm. Och man får inte säga, sitta hemma och prata, göra det här. <laughs> inte podcast. Nej, inte, inte, inte podda. Danny, vill du börja? Nej, börja du. Okej, då börjar jag. Det är och glida på gränsen för det som jag har tänkt upp. Oh. Det är programledare för en nördshow som sänds ja, men... både via tv och nätet. Så mm, mm. tänker jag en. ska man säga? En Stor produktion, det är mest det vill ha. Du vill liksom ha friheten. Liksom. Jag vill ha frihet, att kunna jag göra. Ja. Jag vill med några andra som står och backar mig med kostnader bakom. Men liksom en stor produktion. Ungefär lite som Nyhetsmorgon, fast nördigt. Mm. Mm. Där man får in kändisar inom tv-spelsvärlden. Utvecklar och sånt. Sitta och diskutera deras spel. Kanske sitta och testa deras spel. Så strax innan de släpps. Gå och liksom testa de får sitta och diskutera köra så unboxings på de här mest sällsynta samrålbejekten som kommer ut köra mm. gameplays göra typ brädspelsuppvisning typ som Will Wheaton gör på tabletop fast mm. live och lite sånt där köra live när video game awards köra med kommentator kom kommentarer och lite så här i, när de har reklam så sitter man och diskuterar det man har sett och Mm, Nej, mycket mm, mer av mm. sånt skulle jag vilja ha. Ja, men det ja. Som ja, är cool. programledare helt enkelt. Och Eftersom mm. man inte är rädd för att bjuda på sig själv eller snacka skit så tror jag det skulle vara skitkul. Mm. Jag, jag kan ju bara hålla med dig faktiskt. Mm. Helt rakt av. Mm. Mm. Ja, det var jävligt bra, nico. Riktigt bra. Men alltså, jag, jag, jag skulle inte behöva den där jättestora produktionen egentligen. Mm. Nej absolut inte. Det är ju mest bara drömmen men... Jo jo jo, så är det klart. jag skulle nog klara mig med en väldigt, väldigt snål budget egentligen. Mm. Bara, man har liksom, bara man har just allting inköpt liksom. du, har en, du har en bra PC, du har bra redigeringsmaterial eller redigeringsprogram och som bra, du har bra kameror, du har alltså allt det där ja. redan uppradat så, så mm. kan du göra väldigt väldigt mycket bra saker med väldigt mm. väldigt ja. lite. Väldigt väldigt sånt. Och sen behöver du inte göra att det ser sjukt proffsigt ut heller. Mm. Så att, Nej, absolut ja, inte. Men det är så här. Drömmen skulle ju vara någon sånt. Men ändå att jag skulle inte vilja ha så mycket anställda eller så, om man ska säga bakom en som gör allt jobb. Jaja. För det här med att klippa och sånt är jäkligt kul. Så man skulle kanske inte vilja göra. Allt sånt Men lite ibland kunna hoppa in och göra något extra mm. Sådana där klipp och lite kul mm, mm, Men för det mesta skulle jag vilja ha folk under mig Som gör grov arbete så jag bara kan ha kul <laughs> Bara göra finliret liksom. ja. Bara ja, det Eller så kan vi ha som typ ja, men säg Grabbarna i, i fanhouse Som har liksom Alla redigerar Ja absolut mm, mm. Alla redigerar olika avsnitt Alltså det som de roterar på det bara mm. men för det För varje är ju gång och så sätter alla liksom sin lilla eh, personliga touch på redigeringen. Ja, precis, sin niche. Mm. Precis. Mm. Ja, men absolut. Men det är lite så här. Det finns ju många Youtube-shower som har mm. liksom det här som Kiken Sundry. Typ som det är fast mera. Vad ska jag säga, ihopkopplat. Mm. Så att man kanske kör en längre. Man kör en och en halv timme eller längre, och kör liksom. Man kör mycket mer. Studioaktigt med stora rum Men att rummen är speciella för Vad det typ som Gicken Sanderson tar Det är typ ja eller, Jag skulle vilja ha Gicken Sanderson Jag förstår det. Äh, det Det finns så sjukt Sjukt coola grejer där och Podcasten kan man ju hoppa se en bit på vägen Så får vi se vad vi, om vi lyckas komma vidare Senare i livet mm. Mm. Men man känner inte guld av att Vara fönsterputser kan jag säga <laughs> Ah, Så, nej, är det, det är inte pojken är... med guldbyxorna då? <laughs> nej. Det, det... Jag hoppas på att det är någon rik snubbe eller tjej där ute som tycker om det vi gör och säger hej! <laughs> Lägga in en sponsring. <laughs> jag tycker jag oh, <laughs> har pengar. In. Här kan ni få lite. <laughs> ja, precis. Mycket fiske där bara, mitt ja. i avsnittet. Sådär, bara. Fantastiskt. <laughs> det, det hoppas vi väl allihopa, eller alla tre på, att vi, man kanske kan få någon som tycker att vi gör någonting vettigt. <laughs> ja, precis. Och det är inte bara, jag är inte här och fiskar efter pengar men det jag vill fiska efter är vad ni tycker om avsnitt sånt för det har vi mm. nästan inte hört någonting av. Skicka gärna in mejl och sånt vad ni tycker att vi ska kämpa mer på vad vi borde ta upp vad vi, ni tycker är bra, vad ni tycker är dåligt sånt, för vi har ingen aning om vad ni tycker. Jag hoppas ni tycker det är bra i alla fall i för vi har ju mm. lyssnare som har återkommit och vi får nya lyssnare lite hela tiden så det är jättekul. Mm, ja, precis. Mm. Ja, det vore ju spännande att se eller få en recension av oss mm. någon gång. Precis. Av någon, i alla fall. Vore det vore lite kul att höra vad man gör bra och vad man gör dåligt och sådana saker som så man kanske kan förbättra sig så det blir, så det blir mm. intressant för flera om inte annat. Mm. Jo, absolut. För det är som jag skrev på när jag skrev på Facebook om att jag skulle börja köpa svenska igen på mina videos. Mm. Mm. där att Drömmen är att är inte att få mina videos att gå klockan jag vill inte bli nya PewDiePie min <laughs> dröm är att få liksom, podden att gå liksom, det är, i Sverige så är det till oss man går och lyssnar om tv-spel och sånt vill man höra det senaste nytt om tv-spel om man vill veta, om man kommer tycka om det eller inte så är det till oss man kommer vända sig ja, ja precis. vi har mycket jobb framför oss men <laughs> nej, jag gillar vår kemi som vi har så jag tror det kan bli riktigt jävla läckert och jag hoppas folk Jaha. där ute tycker det också Apropos det, jag har ju faktiskt en liten miniresension av oss, skulle man ju kunna säga. Min bror hörde ju av sig här i veckan uh -huh. och frågade vad det var vi höll på med egentligen. Jag delade en av våra, en av våra inlägg så att säga på Facebook och han undrade vad i det var. Okay. Så att jag, med lite knep och knopp så lyckades jag få honom att komma fram och faktiskt lyssna på några av våra avsnitt. Och han hade lyssnat på två stycken, då hörde han av sig och sa att. E Brorsan, du vet att du och dina kompisar där är stört nördiga, va? Jag bara, ja, ja, jo, det, det visste jag ju förstås. Men då sa jag, ja, men vad. Du, ni spelar så konstiga spel, sa han. Bara, ja, vad tycker du att vi ska spela då? Han bara, du måste ju köra mera bil. Mera bilspel. Så att ja, jag ska faktiskt försöka att ge mig in i den genren också. Och faktiskt dra ner några bilspel och köra så... Så, vi kommer ut, så jag kommer ut på den vägen också, om man säger. Ja, det är bra. Då. Vi behöver någon där, för det är, kan jag säga på en gång att jag är skitdålig på. Bilspel det var varit min grej riktigt. <här> ja, men jag tycker det är skitkul. Jag kan faktiskt, jag kan absolut fastna för att köpa alldeles för många sådana spel att testa. Men det är, då måste man ha lite utrustning för det. Det är värdelöst att köra bilspel på PC med mus och tangentbord. Ja, du ska, vi får testa så att min ratt funkar till dig så... Ja, kan absolut. du få ja, hålla i så bli... länge tills den pajar För jag har inte... den ligger längst ner i min garderob nu Nej <laughs> ja, men absolut Och apropå det eh, Eftersom att ni två hade valt Eller redan Ni spårar ju in på samma spår där Så mm. måste jag säga att det jag skulle vilja jobba med inom Det här det är ju att eh, rita comics ja, ja. Det hade varit en, det hade varit Stört coolt Komma på en egen eller rita någon annans spelar faktiskt inte så stor roll tror jag. Jag skulle tycka det var coolt att få göra alltså få rita andras också. Det skulle inte göra mig någonting alls. Har du någon du helst skulle vilja rita då eller? Ja men det är väl självklart. Det hade varit stört coolt att få rita eller få göra en artworken på en Deadpool comic. Det hade ju varit sjukt coolt. förstår hur balt att bara få peka på den tidningen och säga det där har jag gjort. Det hade, jag har in, behöver inte ha någonting med själva själva stor story storyn eller någonting att göra bara jag får rita det räcker man med att får rita en panel i en tidning det hade varit så jävla ballt. <laughs> okay. Faktiskt. Du får väl bli en sån här som bara ritar framsidor och så kan du bara peka till <laughs> när, du, när du har gjort. Oh, det hade varit coolt. Få göra lite covers. Ja, precis. <laughs> mm. Nej men det, det, och varför inte göra lite covers till, till podcasten som vi kan lägga upp till, till varje avsnitt? Ja, det, det är ju... Mm har ju börjat, ja men nu har jag faktiskt börjat <laughs> få ordning på mitt lilla bord här inne nu. Så ja. att jag, jag vill inte dra det för långt, men <laughs> eh, och säga för mycket, för då blir det värsta pressen genast. Får jag har till eh, något specialavsnitt i framtiden i alla fall? Ja, för, ja, jag, ja, för men det typ är so zombie-specialen spe som vi ska ha. Ja, jag kanske har någonting på gång redan, men mm. vi, vi, får, vi får se. Jag ska inte säga för mycket, för då kommer jag själv Och sätta värsta pressen på mig. <laughs> men eh, nej, det kan vara så att någonting är på gång. Nice. Är ni redo är för lite det. ljudklipp, eller? Absolut! 3-3 uh, förra gången. Oh yeah! Mm. Och det är ju så att... Uh, Danne fick ju börja förra gången, så jag tänkte... Färna, du får väl börja den här gången så... Ja, det är väl inte mer än rättvist. Är det rättvist när ni ändå körde den 3-3 där? Jep, yep, jep. Så första klippet då. Frågan till den är... Från vilken 80-talsfilm är det här klippet ifrån? Är det A. Nightmare on Elm Street B. Beetlejuice Se Batman eller det Ghostbusters. Vi tar och lyssnar. Welcome till Winter River, museum med natural green. A monument to the boy business, man. Gå ut lite närmare. Oj, oj, oj, vad jag inte. Och vad borta jag är. Ej, eh, vad sa du? Vad var alternativen, sa du? A, Nightmare on Elm Street. B, mm. Beetlejuice. Se Batman eller det Ghostbusters. Hm, jag vill säga. Batman. se Batman ja mm. Bill juice B Bill juice mm, mm, mm, mm, och rätt mm. svar är B Bill juice yes. Ah! Yeah, jag tycker jag hörde... ja ja uh, uh, slitna. Jag no. <laughs> kommer lite closer. Uh, yeah. Ska vi se nästa fråga. Från vilket arcade-spel kommer det här ljudklippet från? A Pacman, B Asteroids, C Donkey Kong eller D Qbert. Vi lyssnar. Någonting säger mig att det är Cubert. Det är Cubert. Dra, Dra alternativen igen. A Pacman, B Asteroids, C Donkey Kong eller D Cubert. Alltså, jag känner inte igen det alls. Eh, B. B, Asteroids. Ja. Oh. Och rätt svar är... C, Donkey Kong. Jaha. Det här är bana 3 tror jag att det är. Det är tänk... så fruktansvärt likt Hubert. Mm. Nej, om man lyssnar riktigt ah. noga så hör man de här kasten och Men det jag tänkte, tar jag första banan så känner ju alla igen det. Där... Men mm. den här var då... Ljudet blev annorlunda och lite svårare. Ja, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Tredje frågan till färnan mm. I vilken film hör vi den här låten? A. Gremlins. B. Who Framed Roger Rabbit. C. Goonies. Eller D. Ghostbusters. Vi lyssnar. Den var fan svår. Oj. Men jag vill säga Ghostbusters. Det är Ghostbusters. Ja, jag vet jag inte varför. Ja, någonting säger också att det är det. Ja, jag bara fick den känslan på något vis. Men jag är inte säker. Men det är säkert det. <laughs> <laughs> jag säger Ghostbusters jag också, faktiskt. Det är Ghostbusters. Och rätt svar är... Ah, Gremlins. Ja gott. Mm. Mm. Mm. Det här kommer ungefär i mitten av låten. För i början är det den här lite svängigare. Och sen går den ner. Och så blir den här. Det är en väldigt kort sektion. Så det är därför jag tog den. Gör det lite svårt mm. för er. Ja. Mm. Ska vi se. Nästa är till Danne. Yes. Vilket nästspel hör vi här? A. Metroid. B. Zelda. C. Castlevania. Eller D. Contra? Vi lyssnar Mm. Mm. Ja, ja, där, där hörde man alltså, vad, var såhär, jag kan det här Nej då, är oh, det där var mera såhär, höh hur i helvete kan han komma på allt det här? Det är Aha. så sjukt. Det lät mig så här. det här kan ja, jag. Nej, nej då, nej, då. det vara väldigt lugn. Ni <hör> kunde nästan alltså se det sitt och gnida händerna ihop. <hör> <hör> uh, hmm. Jag vill säga Metroid. Ja, oh, Metroid. Ah, kontra det kontra. Och det svar är Metroid. Ja, yes. ah. Snyggt. Det är bra gjort för när jag själv ja, det, såg jag bara, det här lite väldigt mycket som Zelda. Ja, mm. det, precis. Men det, det hörs på hoppen. Ja, precis, det är det. Det är det som var slösat så bara, Nej, det hörs på. Du kan ju inte hoppa. Precis. Mycket bra om då, då. Inte finns i i tvåan. Eh, ska se, vem är det som börjar då? Då är det ju färnan igen. avist ja, ja, visst, Från vilken film hör det här ljudet till? A. Ghostbusters B. Return of the Jedi C. Back to the Future eller D. The Terminator What? Okej, okay, drar om igen. A. Ghostbusters B, Return of the Jedi. C, Back to the Future. Eller D, the Terminator. Uh, B. B, Return of the Jedi. För mig står det mellan C och D. Mm. Hmm. Jag säger Terminator. D, Terminator. Och rätt svar är C, Back to the Future. Ah, det var det. Jajamän. Det är ju när, när bilen kommer upp i 88 miles per hour. Precis, och när avslutas när de står med eld vid byxorna. Ja, precis. precis. Och det betyder att Danne drog ifrån lite med 5-3 den här gången. Ja visst. Mm. Och för er som lyssnade riktigt noga så var alla de här från 80-talet. Alla frågor och alla ljuden. Därför mm. jag inte hängde med alls. Nej, så du ska... <laughs> lät på 80-talet. <laughs> skitbra frågor, verkligen. <laughs> ja, det var dagens avsnitt. Det eh, kan gå igenom. Danne, vad kan man höra dig? Eh, höra För och se. Och se eh, läsa. <laughs> <laughs> eh, merparten av min aktivitet sker väl på Instagram och på, på Twitter och där heter jag på båda ställena Dunder Skaegg. Alltså den ska-ägg med A-E-G-G. -G. Skägg alltså. Nice, fanan. Mm. Ja, våran Facebook-sida skulle mm. jag säga. Annars är jag inte så jävla aktiv på sociala medier på det viset riktigt. Ja, uh, Då Och mig hittar ni på Nickohassad på Facebook och bloggen nickohassad.blog.se Sen därifrån kan ni klicka vidare till allt annat. Men ja, Abitonördner sitter ni också på Facebook, på Gmail, på blogg och på Twitter. Och vi hörs nästa avsnitt. Mm. Ha det gött! Hej och hej!